«Чи синім таке знане мені плаття, мало не з першої нашої зустрічі, чи довгі очі, в яких я потонув, а тоді вирнув, щоб знов потонути, чи рідний голос, єдиний на світі, найдорожчий мені голос?» «Так я і знала, Микола. Як добре, коли у тебе довгі, міцні, чорноземні руки. Я просягнув їх саме вчасно, щоб не дати Оксані впасти. Підхопив її, підтримав, пригорнув до себе, і вже від самого тільки торкнення до цього жіночого тіла все в мені вибухнуло червоно-чорним вогнем. І я вмер, знищився, щезнув безслідно в тому вогні. А тоді воскрес, народився знову, з'явився на світ, але не для печали і воздиханні, і не для поту лиця свого, а лише для того, щоб зазирнути в найрідніше і найдорожче лице – Освітитися сяйвом єдиних на землі довгих очей, Нахалитися над беззахисно-скорботними устами. Оксано, прошепотів я, Оксанонько, О, Боже, Микола, невже ти? Її довгі очі попливли в прозорих сльозах, І світ поплив від мене, А я ж готов був віддати весь світ, А всіх його вождів, світителів і богів За ці очі, і за ці сльози, і за ці сумні уста безшелесною тінню промайнула повз нас сухонога Тамара, ця добра істота послана мені вже і не людьми, а може тим самим Богом, яким я так легковажно готов був щойно пожертвувати. Та коли а в душах наших Бога давно вбито і замінено вусатим суворим вождем, то на устах він ще затримався і нагадує про себе хвилини найтяжчого горя, безпорадної розгубленості і найвищого щастя і захвату. «Боже!» – простогнав я. Оксаненько, як я тебе люблю і як ненавиджу себе!» «Це я люблю тебе!» – прошепотіла вона. «Чому ж ми такі нещасні? Що з нами діється? Чому ми так живемо? Ти чуєш мене? Чую. І тебе, і твоє серце». Хіба я не казав, що люблю тебе? Не казав ніколи, як люблю тебе. Хоч би і не казав, то однаково ж я люблю тебе більше за все на світі, душі за себе саму і свою душу. Я нарешті поцілував її. Оксана вся задрижала, Світи і віки цілі задрижали піді мною і довкруг мене, а для неї земля і далі лишалася затверділою в гріховності, страхах і переляках. Ще горнулась з немозі до мене, вона вже злякано випручувалася з моїх обіймів, вишепочувала майже відчайно. Що ми робимо? Люди ж побачать. Хіба ж можна отак? Ніякі нещастя не могли потьмарити в ній небесну прозорий кристал, крізь який вона дивилася на людей і на світ. Яка чиста-пречиста душа, який високий дар упав на мене мало не з самого неба. Які люди, Оксана, Сюди, мабуть, і кози не застрибують, а коли хто її побачить, то хай, чому ми повинні ховатися? Безсовісне, посеред білого дня і отаке, ходімо до хати. Хазяйка моя на роботі, я сама, та й чого нам оце так на вулиці? Вона зуміла вирватися і повела мене за собою. Я незграбно сунувся за її видкою постаттю, і мені в голові чомусь оперто переверталася безглузда приспівка. Каховка, каховка, рідна вінтовка. О прокляття, прокляття всім тим прокрустам, які укорочували не тільки наші тіла, а й наші душі, наш розум і навіть предковічну колиску нашу, рідну землю. Глиняна хатка, прохолодні сінці, пофарбовані в якийсь дикий синій колір, низенькі двері, одні, другі, у Оксани була окрема кімнатка, вікно дивилося саме на то полю, яку я запримітив, коли тупав у цю балку слідом за стрибливою Тамарою. Ложе, вузьке і бездоганно чисте, як труна, страхітлива чистота самотності, безнадійна безликість цієї майже монастирської оселі, і тільки дух Оксани пронизував усі ці мертві речі, неповторний дух моєї коханої панував тут все владно, не знаючи обмежень, не підкоряючись не тільки людській мізерності, а й всемогутнім силам природи. Я повинен був берегти цей дух, порятувати запах жінки, присланий, може, з найтаємничіших глибин Всесвіту, як найбільший дарунок для всіх сущих, подбати, щоб не розвіявся він безслідно в світах,